Azkarazte mateza lleva boso eta txakurrai Ezkartizu nola di joan aurrena ikasi da bestela izurrai Basaren gabe barratik nioa tali banan gana zuzenen Selektai da zazpikokin banan bana zuzenen Eskeni jate mikroa baino gaurrenau aurreko hartan bezela Aurreko hartan zuzenen Batzuk leprenden hemen ez tau ez zabilenik dan zanjotake sandaliak eta baita botake Blanet askotako biztan lek musikan bueltan All tribes welcome! Taur du nikusietzan Tenden arte Arrastion! Bilboko FM eundazazpi puntu bostean zaude, hau da Bilbo irola irratian, eta, bueno, e, urtero urtero bezala, ba, hemen txegaude errondakaleko gabonetako erridenda honetan, ezakien entzako e, erridenda da, ba, Bilboko, bueno, edo bizkaiko, bueno, Bilbo inguruko e, kolektiboen e, materiala, e, bueno, saltzen duen eh asoka bat. Ordun, eh, bertaratu zaitezkete, eta ikusi eta ikusi zalako anistasuna dagoen, eh? zenbat talde diferente dauden. Eh, bueno, gu gaur eh, ba denbora mugatua daukagunez elkarrizketatuko ditugu horietarik ba talde batzuk. Esango ditugu zeintzuk. Igual, bueno, bai, nire, bai. nirekin pule dago, kaixo pule, zer lan? Kaixo, Letxu, arratsalde on. Bueno, ezarrea bikainegin diosuna saioari bai. Saio hari, bai. bai. Esan duzu mesala, bueno, Gurelgurazen denak erkaizketatzea, baina ez digunatzen ez den bora <laughs> claro. ez. Bueno, aukeratu behar izan dugu batzuk, eta izango ditugu gorkoan gurekin, ba, azteko sukarroria. Bai, gero eh, bihotzean izango ditugu gurekin. Baita Euskal Herrian ere. Herriak, bai. eta gero ez pare bat. Bai, eh, Bilbo Antifa, uh -huh. bai, eh, orain dela gutxi sortutako talde bat, beraz, interes edo, bueno, kuriosi da de punto beresiarekin. Eta azkenik ba Sirikako Sirikan ba, azoka txanda egiten dabiltzanak ere gurekin egongo dira nolabait eh asaltzearren ere beraien esperientzia. Ordun ba, bueno, hasiko gara seri apurdua berandu hasi gara, osea que e, pule, hasiko gara igual lenengo elkarrisketarekin? Bai, bai, aurrera ingo dugu, satik gaina gurekin daukau gainera dagoeneko preste hodei sukarrorikoa, arratsaldon hodei. Bai, arratsion. Bueno, ezer baino lehen... Horten eh, bueno, ere, herri den dan jarri zuen, zuen kontutxuak eh, salgai. Adetu nahi nizun ezer baino lehen izenaen inguruan, zeren gara jendarte bat, geroz eta... Ba, elduagoan, nagusiagoa, eta jendeari izaten diosu hau, zukarroriarena, eta ez du... Izutu egiten da, ezan gau, zer da, beste... Beste izurreti bat atorrena, zer da, zukarrorian, nolatan ba, izen hau. Bai, ba, iba, bueno, izena ja espaldi erabakien uenez, ja post urtebete ditugu, eta hor, ba, bueno idebaten ideia izan zen aprobatadira asteko, ba metaforo era metafori batean, metaforiko batean, klima aldaketa edo, es, ba, azkenan balurrak cukarra dauka laixoa daitekelako, es, temperatura hoy baino altuago delako, edo San Mikelukena baino altuago delako. Eta bueno, lotutare basukar horiarekin, dela bueno, gaixotasun tropikal bat, ba, zabalduz doana, es, tropikoak badiru di zabalduz dozela klima aldaketaren ondore, eta horrekin batera gaixotasun, Tropikalak ere bai uhum. Karbi dago bai eh, temperatura gorantza di joala Hemen gau de abendu, abendu erdia pasata bilboko aldearrean zarrean Ta kamizeta hutxean zau eh, de Beraz badago hor zer bai taldaketan bal Kaletun nahi nizun, bueno zein er, zen Kaletun nahi nizun zeintu zein dien helburuak talde talde bezala Piskat horreatu diguzu? Bai, bai, gugara ba, bueno, talde bat sortu zena Krisi ekologikoarekiko keska batetik Eta guk planteatzen duguna da krisi ekologiko honi aurre egin nahi badiogu, ba sistema aldaketa, errotiko sistema aldaketa bat beharrezkoa dela eta horra ba gure ekimenetan klase ikuspegia ere oso presente dago eta argi daukagu sistema kapitalistarekin jarraituzkero ba etorkizun bizigarri bat izatea ezin izango dela. Orduan guk etorkizun bizigarri baten alde egiten dugu eta beraz beste sistema, beste gizartea antolatzeko beste sistema baten alde. Eta orain urtea maitzerra ari dela, e, zuen, zuen eragietik ze ze balantze egiten dezute 2008an -200, egin zuen gauzena eta bar... Bueno ba 2008 honetan gehien bat bilan hildo nagusi hauk ditugu edo, alde batetik ba, ibili gara jotak ez zuflubiala ez plataformari laguntzen eta ba, azpiegitura eh kosida honi aurre egiteko borroka indartzen saiatzen ez eta hartzen ere ba garraio ereduaren inguruan izan behar da izan berda gaur egun EAN eta orokorran Europa mailan eh co zuri gehien eragite dituen sektorea dela garraioren eta gainera urte zure gora doa es orduan alde batetik garraioaren inguruko ausunak eta hori egiten ibili gara eta beste alde batetik beste borroka fronte bat ere zabaldu izan dugu eh ba, gaur egungo turismo eredua zalantzan ipini hordan mailatzen ingen dituen Turismoan eginguruko jardunaldi batzuk, hasi gara hor lanketa bat egiten ere, loiuko aeroportuaren handitzaren aurka. Izan ere, bueno, turismoa dan dituz duan industria bat, ez? Turismoko enpresariak erota beratza dira. Ba, ikusten dugu artean, ba horrek zelako eragin sozialak dituen, ez? Eta horren ningunan, bueno, dagoneko ikusten genuen lanketa bat basegoela, baina, bueno, guk ere bertan aportazio ginegen honen, baina guk falta matatzen genuen beresik ikuspegi ekologikotik ere aztertzea, ba, gara gungo turismoa ere duak dituen ondorioak. Direla Eta hainbat ere mu naturalen, zuntxik eta tautan nahi izan dugu ere, ba, lanketa horrekin hasi, maiatzen egin genituen jardunaldi batzuk, orain dela gutxi ere deriorengara jausiko kideekin batera, ba, maien inguru batean loiuko aeroportuaren aurka, eta hau da nori izan da gehien bat eh, 2008ak emandiguna, Eta, segure eski, minua gota zeian, eh, bajaraituko dugu lanildo horiekin. Uh -huh. Zuflubiala eh, aipatu duzu. dezu, eh, azaldu aldigu zu eh, zinden, eh, zinden proiektua zintu du dien eh, eta, eta zaitik eh, aisa eten eh, jorratzen eh, bere eraukakotasuna, pentsatu bertan bera uste askatzen desutela. Hori da, bai ba, bueno, Zuflubiala autobide berri bat da, autobide hau joango nitxateke Bilboko itxasagarraen aspitik eta lotuko lituzke. Alde batetik Bayon-Tingurua, justo justu seztau portugalde eta trapaga gaudalerri arteko muga Artazako rotondarekin, hori da ola justu leioa eta getxoko muga. Eta guk ikusten duguna da, ba, lehen esan dudan moduan garraio sektorea oso sektore kutxako horradela, gero eta kutxako horragoa gainera. Eta, demostratu dago, jaspalditik, ilurogo egaran amarkadatik, zuk autobide berri bat egiten duzunean edo errepide bat handitzen duzun makoitzen horrek, trafiko gehiago sortzen duela, hori demanda induzida edo. Deitzen diogu fenomen horri. Eta, zufluen kasuan ere, gauza bere gartatuko litza. Honek, foro don diren ikerketek eurok berek ere, onartzen dute Milaka kotxe gaiago, ipiliko lietekela errepidean azpiegitura hau egingo Itxotuan guk egiten du kritikazak honena da, garraio ereduarena Gure ustez, e, zeireun billoi honetan gastatzea sekulako zauketa da Jarraitzea, bueno, e, kotxe privatuaz zentroan duen garraio eredu bat bultzatzen Eta eredu du horrek, ba, kolapso ekologikoan antza, garamatza Duanku kaldarrekatzen duguna da, diru hori, garraio publikoan inbertitu behar dela Edo beste e, Beste sektore publiko batzuk, indartzera. Gainera ere, zuflubiala, bueno, garraio ereduaren aldetik erabat dezegokia izateaz gain, hainbat, e, albokaltera ingolituzke, justo ingurune, ba, bueno, asp aspigitura hau, agertuko zen, ingurune zehatzean hartazako ingurunean, hori instituto badago, hainbat ikastetze, eta, bueno, ba, hoien jardunean eragin oso larri haukiko luke, eh, ba bueno, horrek, osasunean araso handiek egarreko bailiskeke, bertako ikasle, zein langile, ordan gukeiemat kritika egiten du garraio erduaren ikuspegitik, ba gero ere sozialki ondorio alvokalte osolarriek golituzken azpiegitura bada. Hh. Albocalteak aipatu ditu zu sozialki, aipatu duzu ere urte honetan zabaldu zutela ildo berri bat ujustifikazioarekin lotuta eta agian, bueno, hori ere badago lotuta ba azte honetan izan isandugune albistearekin, eh Urdaibaien ez dela Guggenheim egongo se se se iritsi horren inguruan. Hombre, vale, neregutanen soriondu badu hor, ba bertan Urdaibai jo ta ke lanean ibili diren militante guzti hauek, ba Guggenheim Urdaibai, esto plataforma eta bueno, gañuntzeko hain bateragiri ere hor lanean egon direna ta hemen Argietagarri biforratu dena da, herritarro kantelatzen magara eta mobilitzatzen gara proiektuak gelditu daitezkela. Kaso honetan gainaz, zuk moduan, osoletuta dago turistifikazio prozesu batekin, e, urdaibain egin nahi zutena, eta beraz, garaipen handia da, e, ba, bueno, proiektu hau gelditu izan hau. E, gainera, hau, bueno, Euskal Herri osori ere egin olioken proiektu bat izango ditzatekelako, noski urdaibain izango dituzke kaltean dienak, baina ostean ere, ba, turistifikazio prozesu horretan indartzen nabarmen bat izango ditzateke, Beraz, gu oso pozikaude lortu den garaipena gaitik, eta gainera, ba, embaten digu, ere, borrokalako grina indartzen jain digu, beste borroka batzuetarako, ez, askotan ikusten dugu, etxipena zabaltzen dela, ez, ba, zuflubialen orkako kontuan adibidez, ba, esku horreniak banatzen, maldin basa, biz, edo kimenetan asko esaten ditutte, ba, bueno, esinezkoa dela hori gelditzea, ez, mm. segura eski gugen egen murdae bairen aurka hoiei, ere, gauza bera esango zieten, orain dela ia, ia batzuk ere, eta azkenan ikusi da, bueno, naikoa mobilizatu direla, eta euren lan, fin eta bikainari esker, lortu dutela diputazio eta eusko jorra atzera egin dezatela. Baina ezakitea kompartizien duzun zentxasioa, baina batutan ematen du, agenda politikoan erdigunean ez daugela, ez daudela gai garrantzitsua hauek, baina gero adibidez ez, gertatzen da ez guen gemena be, bezalakoa. Kusten ez dute behar gehiago hausi ba, klimatikoa, eta alako mako proieetuen aurkako borrokata hori egizatean, presentzia gehiago agenda politikoan hemen euskal herrian, edo... Ba, nik du dut klimataketa gaur egun dezagartuta, dagoela jendea uh -huh. politikotik uh -huh. esan bonukenik. Uh -huh. e, ia, ja, ba, COVID garaitik dezagartuta, ez ba, erkemen, ba mundu ba, ere ikusten dugu, eta hori nahiko okeskagarria da, izan ere, arazoa, gero eta larriagoa da, uh -huh. ikusten dugu zelan, e, ba, bueno, bideonetan di jarraitu eskero, agian, iru graduko berotze global baten antza, horren horreglituzkeken ondorio katastrofikokin, ez da, duan gukik ikusten duguna, ba, benetan onne, aldaketa bat eman behar dela, Nola bine eta horretarako, ba, bueno, egia, da, agendaren zentroan egongo balitz, berrizagoa ba, ba, ba, izatekela, Na, bueno, guk jarraituko dugu hor... Lanean, zaitzen proiektu konkretu horietatik abiatuta ere, gai globalagoak ipintzea maiganean ez, adietzu flubiaren kontuan, ulertu behar hor ere, klima aldaketaren ausia, esimesteko adela, borroka hori ulertxeko. Uh -huh. Primeran, bueno, eh, urtean baitzen ari da, eta bakisu jendeak e, urte berrirako asmo berri asmo honak edo, eh, ez herrendatzen ditu, eh, ba ez dakit, eh, ginasionak kontatuko dela, ez una punto dela, ez dakit zer eta agian gurentzulen bat, ba, pentsatzen ari da, ba bueno, ba urterako ba igual militantzia bat e, hartzea eta gaituniko gero genizuek eh ba, ez dakit gurentzularen bat neki izango balu, ba sukar horiaekin jarri edo zoekin imitatu edo Bala. nola nola nola egin desaken e, Ba, era bat etorria da, gurekin arremanetan ipini eta parte hartzeko, gainera justo gu urteberriarekin berriarekin batera Jardunaldi batzuk antolatuko ditugu Bilbon, Tesla bat zutan izen ba, garraioa izan da izpide, ba, planteatzeko garraio honek behar aldaketak. Ez orduan honain bat itxordukiko ditugu, beraz, ba, nahi duena urbildur, bildu da dira itxorduetara, eta hortik aurrera parte hartu dezala ba, zukar hori ane, bai. Eta hori izango da Bilbon, urte rian. Hori da, urtari lehenengo itxordua urtari ian lauan izango da, bolintzura egingo dugu bizita ba, Hemen inguruan ere ekizuten azkenengo autobide hori ezagutzera, eh, super zurra eta horrek eragindako kalteak eta urtik aurrera ba, bueno, inguruak, tailerrak eta amaitzeko bertso bizikleta da bat antolatuko dugu, bimako ba, kalenetan zerar Ikusi ba, hor bada e, aukera, alde batetik, ba, sukarrorekin batera ba, egin ba, borroken berri eta guzti izateko eta baita ere ba, bueno, ba, borka horiei guztiai lotzeko E, amaitzen goaz, e, zirikan gaude, erridendan gaude, eta zuek ere aibak kontu jarritu zuen hemen e, salgai. Bai, alde batetik, ba, bueno, gure material propioa, badaukagu fanzineak, ia ere bagnituen fanzineak, gero gure kide batek liburu bat atera du Euskal Ekologizmanen sorrean ninguran, eta hemen ere eskuragarri dago kamisetak ere baditugu eta ekarrena izan ditugu ere beste kolektibo batzuen materiala alde batetik gugen Jaimodai bai estopen materiala badago hemen ba bueno garaipena ospatzeko era paregabea da ez hori eskuratzea eh material historiko izan bai historiko bai, bai en, enbarkatzeko izateko moduan hori eh? da eta bueno sufrubialeko lagunek ateritzten kamisetak ere baditugu eta aurten ere eskaintza gastronomikoa badaukagu eta hori biligarra meñaka mungialdea inguruan Ez batzuk egiten, eta beretan gomenda dira, ba, gabona guetan, disfutatzeko. Ba, eguitzako baitzak eparta da, e hori, egiteko e, asmakizun bat proposatzeko e hori, eta ato eragilei, horrekin jolasean e, ibiliko gara. E, amaitzeko, e, ez dakit izan desun denbora, beste asoka guztia ikusteko, ja? galetun egin nizunea zerbait erosi duzun, zerbait itteres garria ikusi duzun hortik? Orain dik ez erosi, baina seguraski zeho eroriko da. Orain luzea da... Azoka guk txanda daukagudatorren aztean, orduan igual txanda eguna izaten da egun nahiko egokia enosketak eh, egiteko. Tartenen batean horagin ezpertutaz hau dela, ba, bueno, ba beti egoten da zehozer interesantea. Kainera herri denda honek badu magnetismoa, ni aurrekoan e, e, azte artean etorrin nintzen nipiskak kuskusia atzera eaz ez egoen, eta ez ton eosketa pilekin e, izun dintzen etxera. Bueno, guraldetik e, odaimi eskerztak egin beste zerbait egitu nahi dezun, edo... Ez, bueno, ba, zuei eskertu egiten zuen lana, eta datorren ultera egitea egitean. Ba, primeran, e, mi esker hori, gurekin negotegati, kirolakarean, eta lister batean horrengo e, elkaizketarik ingo diogu. <totipa> Kaixo, berriz ere, hemen gara gueltan. Hori, e, ba, esan, esan bezala, erronda kaleko herri dendan. Eta, bueno, e, babagoa zurrengo elkarrizketatuarekin. Hori e, baino lehen, aprobetsatuko dut, bai... Hori e, baino lehen, aprobetsatuko dut, ba, errepikatzeko, ba, daukagun, bueno, ikus dadin, erri denda honetan dagoen anistasuna, ba, Ba, pensatu dugu ez, asmakizun bat e, bueno egitea. Eh? Beraz errepikatuko dut eta ja sartuko gara burubelarri buru elkarrizketatuarekin. Asmakizuna esan bezala da. Zer egiten da, arabako gari irinarekin, almendra irinarekin, gurinarekin, azukrearekin, arraultzarekin, ekilore olioarekin, espeziekin eta haanako gatzarekin? Eta, bueno, hori ba, da asmakizuna, ikusiko dugu ba, saioan zehar eh, norbaitek asmatzerik eh, duen. Baina, bueno, bagoaz eh, ez, hemen txe gaude eh, gure bihotzeaneko kidearekin, nola zinen zu parkatu? Eritz. Eritz, kaixo. Orduan, eh, bueno, ba hori... Ba eh, Biotzean okeres baldinban abil, eh, zera, eh, aldezarraren edo gentrifikazioaren aurka borrokatzen duen kolektibo bat da, ez? Eh, bai, bueno, bueno, besteak beste, ez? Bai. Bueno, igual honena, eh, munduak jakin dezan, ez? Igual, batzuk ez dute ezagutzen bihotzeanek zere giren duen, orduan, azalduzuk zeuk eh, zertan ari zareten edo zertan, bai? Berez, eh, bihotzean hauzo eh, elkartea da, Eta gero beste alde batetik badau eh sozialdezarrra de la gentrificazioaren eta turistifikazioaren kontra lan egiten duen e, eragile bat. Egia da horrin dela urte batzu, ba bihotzeanen egon zela horlako ba jende nagusia homen zegoen eta e, alde batera egin zuen pauzu bat eta bihotzeanetik e, hartu genuen baita, osea, sozialdezarrretik barkatu hartu genuen bihotzearen kudeaketa baita ere. Berez, bueno, horretan gabiltza, bi gauzak aurrera ematen, iaia jende, jende berbera apetuta oso hombres orquesta exacte, hombres y mujeres orquesta Oiga, bon, <risa> bueno bueno ordún está bueno agustía esa sala dator eh, eh, será eh, aususo es auzotarron elkarte batetik edo nola e, bai bueno auzotarren elkartea eta gero ba hori sozialdezaharra gentrifikazioaren eta turistifikazioaren ba, kontra ba, orain dela ja ba, pasatu dira urteak orain dela 7 8 urte hasi ginen eta orduan ja e, bueno aurre ikusten zena gero eta gehiago ikusten ari gara kale eta naiz eta bai. udaletzetik eta potereetatik ez uten oraindik ikusten edo ikusi nai es bueno eura egin nahiko dutena da eskutatzea ez es? bale e, E, eta orain oso lanpetuta zabiltzate hasienaldi honetan Bai, orain dela orain dela bi e, kanpaina bat, e, bueno, kanpaina hori e, hotel gehiago ez, eh lemapean e, zabaldu dugu, e, bertan auzoko eragile, eh beste e, bueno, alderdi edo sindikatu eta baita norbanakoak sartuta e, daude eta bueno, eh orain dela hiru aste hasi ginen e, kanpaina honekin, hain zuzen ere hemen Justo Erronda daukagun Hijas dela la ikastetzea, bai itzi zutena, bai, itzita dagoena, eh kontzertatua zena, pribatua zena, uh -huh. baina kontzertatua, berez hor hartu zituen bere pilo bat diru euskol jaularritzatik eta hezkuntza alorretik eta e, bueno, orain delaia egun batzuk edo ilabete batzuk konturatu ginen hor bertan e, ikaslentzako ikasleentzako egoitza bat e, jarri nahi dutela. E, gertatzen dena da eh orain dela eta erdi eskatu egin zitzaion eh bueno bihotzeanek eta sozialdezarrak eskatu zuten udaletzeari mozio baten bitartez eh PGUA apoa aldatzeko piso turistikoen e, aferra eh bertan bera geratzen eta bueno e, piso turistokoa murrizteko edo moratoria bat olako zerbait uhum. eta bertan eh bueno apoeren aldaketa horretan oraindik Ez dute kaleratu baino bai hartu zuten guri e, momentu horretan e, nahiko kurioso zuartatu zitzaaiigu gauza bat eta zen e, e, ikaslentzako egoitzak. Ikaslentzako egoitza hauek e, udan zehar hau e, da hiru hilabetetan zehar, ehuneko hiuroge hamarreko e, kapasitatea erabili ezakete e, turistentzako. hau bai. da dira hotelak U bai. hotelak izango dira. Bai. Eta horregaitik, bueno, kampaina hau, e, bueno, aurrera bai. atera dugu, ba, hori, salatuz, beste hotel berri bat jarri nahi digutela hemen alde zarreal, non hogeita bederatzi hotel baditugu, gaur egun, mm -hmm. eta beste bat gehi egizkoa iruditzen mm -hmm. zaigu. Bai, bai. Hados, e, hor dun, esan daiteke, Augustia, dala nola baiteko estalitako pelotazo hotelero bat? E, bai. Nola baitea zaterren, hola, no zo... Bye, orain de la… Bueno, orain de la Iaúr… Está litaco, porque sal du naidigute, bueno, principio, sedo, eh, va, ba, está aquí. Eh. Eztakit, ba hori, langilerian entzako ple, batean egongo balira e, residenzia batzuk, pues bueno nintan mal, baina ez azkenian dator, kon ja. la letra pequeña de, ez, bueno, iru iabetetan, izango dala hori... Bataz beste erresidenzia e, baten presioa iabetero da mila eurokoa, bataz bestekoa, oza, ja, ja, bai, bai. hau bae, nik bae. ez dakit, baina nire garaian mila euro ez nituen ordentzeko iabetet baten egia da, e, ba azkenengo gara iauetan, ikusi dugula E, udaletetik hasi e, direla olako kanpaina bat egiten non esaten e, Bilbo kokatu behar dela hiri unibertsitario bat bezala beharrezkoa dela unbertsitateearen hori e, ba, bultza hori eta horretik e, e, abia dutu dute, ba, errezidentzien edo egotzen e, ba, ba, multiplikazio hori e, orain dela abostegun hasi dira miribilian bat egiten, Eibarreko Landan badaukagu bat erraldoya ja, eta bak badakizkigu badauzela beste, beste proiektu batzuk. Azkenean nahi dutena da e, piso turistiko gehiago ezin dira jarri edo beintzat badauz arrazo bat piso turistiko berria jartzeko, beraz zer egingo dugu hotelen ba. lizentziak ezin dira gehiago eman, zer egingo dugu ba erresidentziak asmatuko ditugu eta hor Y ya que tuve y tu Gain explotación, va, es... Va, va, va, va, ta cañera, eh, eh, bueno. Es da descaratúa porque es dago digamos, eh, es... Argí... Argípe a neguinda, va, así que está... Estal, estalita, es asunto neguín. Va, y esta Da, Zeret, da, eta beti bezala horatzean dauzen e, funtzak, edo bai. badira funtzputreak, edo dira kompainia herraldoiak non gainera madrilekoak dira eta azak izen bateko partaidetza daukatea estatu mm -hmm. batuetatik datorrena eta abartana bai. oso, oso... Bai, elitista izango ditateke, litzatik ebe bai, alege, bai, bai. Be, bai e, ikasle ikuspuntutik, ez? Nola edo eliti... El... Bai, elitizatzera, porque azkenean 1000 €ko bai, errenta da eh, sei kasle, gordaindez, sai. Eh? egunean sinegotiak ezatzen zuen beraik nahi dutena da, eh, non momentu baten hain beste arazo dagoen etxebizitzarekin, ba atera, eh, ikaslentzako pisu hoiek betidanik egon direna partekatutak, atera nahi zituztela merkatutik eta hoiek izatea, ba jendea galokatzeko eta ez daki zer, eta orduan etxebizitzaren arazoa murriztu egingo zen, eta da, daukaten eaurpegia bai. da e, sekurakoa. Bai, bai. bai, eta batez ere meritua e, barrerik ez egitea, eh? Bai, bai, bai. Bai, ez teberai eh? ikustu dut egun memeloa garela edo nire esaten zu Ni jaio nintzen gau baten baino ez atxoko gauan. Eta bera ikustu duten memeloak garela. Eta gehiago azten dira, ba, olako gauzak, ba, azmatu behar dituzte, eh? Zer kaleak protestatu egiten du eta beraiek esaten dute bueno, orain zerbait bai. asmatu behar dugu turistak gero eta gehiago etortzeko. Bai, bai. Bueno, bueno. Eh, badaki bat daukagula martxan, ez? Entzun duzu, eh? Sentzu, entzun, baino. Errepikatuko dizut bai, zure. Errepikatu. Bueno, jaraituko dugu elkarrizetarekin, bai, bai. eh? baina nolabait intziso bat editeko. E, zer egiten da Arabako, Gari Irina, Almendra Irina, Gurina. Azukrea, arraultza, ekilore olioa, espeziak eta ainanako gatzarekin. Eta bueno, ya ja, pista bat e emandugu, gustu <coughs> dut lehenengoko pista emandugula dala meñagan egiten direla. Hori izango litzateke lehenengo pista. Oso zarrana bueno, oso Eta bueno, logiko arietarako. ki da ir dendako produktu bat, bai? Porque Ari gara txatxa hob egiten, ba, noralabit oso txarrarra hasiera emateko duguan anistasuna, ez. Ez jatekoa <risa> bai izango da, ez es esa. Bai bai bai, bai, bai, bai, bai, bai, jatekoa bai, jatekoa bai, baino <risa> ez dakit, beste gauza hasiera baten pentsatu turroia izango beharko litzateke, baina baino baina Bueno. Bueno. Ni tal mal, eh? Ah, bueno. Hurbilduintzara. Bueno, hurbilduintzara. Bueno, ba jarraitu beharko asmakisonarekin. Ba, justo es, es da turroia. Baina bueno, Naiko urbil, a ver, eh izan behar zen, eh? Bueno, gatzarekin be bai. Vale. Eh, ba e, bueno, goaz. kontatzen ari ginena E, Elkarretaratze bat egin behar duzue uste dote... Zapatuan. Zapatuan, bai, bai, bai, kontatu behar, beste ez? Bai, bai. E, bueno, Zapatuan bestegunean, zabaldu egin genuen medioe, zabaldu egin irakurketa bat, eta Zapatu honetarako, e, hemen justo errondan e, dauzen zoloketxeko eskaileretan, amaikat erditan, auzo agerraldi bat daukagu eta prentzaurreko bat. Aha. Daudan, raiko, bueno, bai, jendea jotea eta jendea gombiatzen dugu ara jotea ba, erakusteko udaletzeari ez ditugula auzo honetan olako proiektu gehiagorik nahi. Bai. Eta auzoak baitu beste behar batzuk eta behar hoiek ez dira azetzen eta bai. e, ez da bakarrik ez direla azetzen eta ez dira gal, ez da galdetzen auzoari zer behar duen edo zer nahi den hauzoti, e, baizik eta jartzen digutela beste, be, beste hotel bat. Bai, ados, ados, E, ba, bueno, ba, errepikatuko dugu, pentsatzen dute niri gustatzen zaite eh konkatoria bat hagoenean, bai. Errepikatuko dugu zapatu, zapatu honetan? Zapatu honetan, ahenduak hogei, amaikat herrietan, e, soloko etxeko eskaileretan, erron e, da kalean. Bai, saspikatu ikuru horretan. Hor vale. bertan, oratzean zazpikatu gainean dagoen ikastetzea, hori da, Iratxela Cruz, eta hori... Justo alba, alba. Bueno, e, Gainera proiektu ikusten bada, e, botako dute, herria botako dute, gero handetuko dute beste zati bat. Za eta saspikatu hor, ere, arriskoan legoke. Ba, ez, ez momentuz... Ez ez dakiko proiektuak gezu horreta zitzegite, baino, eh, claro, bueno. beti bezala suposatzen dugu hor bai. zerbait gertatuko dela. Eta hau gainera, gauza bat, eh, bueno, hor solokoetzeko eskaileretan egingo da igogailua dagoela badaki, badakizue, hor bertan bai, negozioa bai, bai. baita ere nahiko izkanbila bai. udaletxeak esan zuelako hor egin behar zela eta ez eginda zegoena berriro, bueno, birmoldatu edo vai. mantendu eta hor justo eh pizu herrian dago geltoki bat edo dago para bat vai. eta momentu honetan ez darama inora. Ah, baino vale. beraiek bazekuten pentsatuta hor geltoki hori egitea justu zuzenean jungo zela hotel batera. Ah, da urretik berrikozita zeuketen. Bai, bai, como se dice, no dan puntadas similares. Oriño eh, es la hostia. Oriño Bueno, ba, eta bueno, e, eztakit, igual bada garaia bebai balora sinoren bat egiteko urte honetakoa edo urren urtera begira eze erronka izango ditugun edo, eztakit? Bueno, urtea... <laughs> Tipikoa ama... da, horretasitze egitea. Urtea maitzeko sekulako berri ona jaso genuen atzo. Ah. E, Guggen jein urdai bai proiektua ah. bertan bera utziko dutela. Ba, e, berriona, e, horrek ez nahi du ba erriborrokak eta borrokak berregarrantzia entikere... duela eta, eta bertan jarraitu behar dugula e, Bilbo Maian e, ez dago inolako intentziorik e, udaletzaren partetik turistifikazio prozesua gela, galditzeko e, gero eta gehiago doaz, gero eta makro evento gehiago gero eta ez bakarrik kulturalak e, kontzertuak eta ezak izer baizek eta kirole eman aldiak ere mundiala dator da e, urte barru Eh, ordun gu beti esaten duguna da Hau eh, baldin bada La ciudad de los grandes eventos La ciudad de los congresos La ciudad de los estudiantes La ciudad de todo Noiz izango da eh, Auzokidentzako iria vai, vai, vai. Eta bueno ba, Jarraitzea erronka horretan Eta Ez dago besterik vai, Es que jarraitu behar Bestea badakigus erdagoen Osea que Bueno Hori argi daukagu Muy bien Ez dakit beste zer geitu behar dugun Biotzean e, taldetik, ez? Yes. Bueno, errepikatzea beste behin e, deialdia. Zapatuan. Zapatuanetan, abenduako gehi. Amaikaterrietan. Amaikaterri Zolokoetxeko eskaileretan. Hauzoa, ba. bat egitera hori, proiektu hauen kontra egitera, eta, bueno, hori, hori, hori, hori. Ogeita hotel alde zarra naiko dira. Bai. Berreun pizu turistiko baino gehiago nahiko dira. Ba. Eta, hau, Galdiara zi. Naikoa baina, gehiago baina. Muy bien, ba, ezkermi ya. Ure Zuei. Gure gine eta, eta hori. Zuei, ezkarrik asko. Venga. Agur. segeneukan claro, sentzum behar zen, Rober Roberen, bueno, estremoduroren eh hau, e, se au, porque, bueno, el mundo, a todo el mundo nos da pena, ¿no?, que la haya palmau Rober, que no tiene nada que ver con la rienda, vaya, bueno, que se diga, ya está. Bai, bai. Vale, eh, bueno, eh ba, bueno, gurekin da eh ekologistak martxaneko kide bat. Naiz, super txarra, esan dira zurain dela minutu bat, igual zurizena, baina astu edo dintzait, nola zen? Bai, eh, Gabri, naiz. Kaixo, Gabri. Kaixo. Eh, ba, ba, bueno, eh, ba, az gaitezen eh, azieratik eh, ekologistak martxan, ja, sobera ezaguna, ez? Bai. Eh, ba, urduan, ba, galdetuko dizuzu zenean, zer zabiltzate hemen herri eh, dan, ba, urtero bezala, ez? Bai, hemen zaiatzen da gure produktuak e, bueno, ba, saltzen eta jenteak bon, bas, ezagutzek esagutzea. Eta hori, uste bueno, guzt, dugu ekologiztan martzanek daukala oso ibilbide oparoa ekologismoaren defentzan eta lurraren, lurraren aldeko e, borrokan. Baina, baina bueno, hori garantitzua da hemen egotea eta gure jenteak, gure produktuak eta borroka ikustea, eta dauzkagu, bueno, tote oso politak, landarebe oso politak, eta, bueno, <risa> amen, amen gauz. <risa> Ezan, inolako ardura gabe, diñote, inolako, oza, sea, inolako, nola izango zen, lotxarekin, ba. Eh, ba, nahi dauzu komentatu, ze eh, alizareten saltzen, edo... Bueno. Bai, eh, bueno, badauzkagu adibidez, eh, totenbak oso politak, horka... Eh, Horka bategaz, eta da, bueno, oseanoak, e, leloa da, oseanoak maitatu, e, aberatzak ondoratu. Eta, Ostia, bai, eh. nik usteo lelo... Ni nahiz, lelo eh? potentea. Bai, bai, ose, gustatzen zait, eh? Bai, bai. Pazaren urtean ja e, izan genituen, baina aurten hiru kolore dauzkagu. E, eta kalitatea hobetu dugu ba, ba, bueno, e, irauteko eta totebak polita eramateko. Osondo. Eta gero bueno e, daukagu bueno simbolo e, antinuklearrarekin e, kamizetak, e, laminak bebai, oso politak. que bueno ni nago konpartzan, bizizalea konpartzan bai. eta dago motivo bat erabili zena e, txosnaren dekorazioan eh aztenaguzian Eta eusgagu laminak eta merezi du benetan politak dira, landareak be badauzkagu, ba hori, e, Lorontziak e, pintatuta eta hori e, kolore politekin eta liburuak be bai, liburuak be badauz e, e, bueno, le, liburu batzuk ba eh ekologismo, ekologismarengailan eta bueno, naiko, naiko interesgarriak, ba hurbiltzeko. Bueno, ba, <laughs> vale, Denetarik Hori, e, azokari dagokione hori da. Hori da, hori da. Eh, ba kontaiguxu zertan ari zareten ekologistak martxan taldean. Gero horretaz aparte, bueno, ni nago e, gehiago e, konpartzan eta egiten ditugu jarduerak e, bueno, e, Oble, orkestra, parte hartzen du parte doai. hartzen du jaietan, inauterietan, beti eh ekologismoa bilatzen, ekologismoaren defendzak, mm -hmm. motivoak, pues eh e, ekolo e, ekologismoaren defensa baina ekologistan martxanek be dauzka beste Beste mila borroka, e, naturin gurunaren alde, klima aldaketaren kontra, e, gero, bueno, klima e, orain aire kalitatearen kanpaina hor bertan dago, boz, berez e, e, medizioak onak izateko eta herritarrak babesteko, e, mm -hmm. airaren kutzaduraren aurre, eta bueno, kampaina politak daude oso ezberdinak, Eta gu, bueno, konpartzan daukagu alde festiboa, baina beti bai, estugu hori da, estugu azten borroka politikoa uh -huh. eta ekologismoa pentsaten dugu egon behar dela zentroan, pertsonak bebai, baina hori e, e, ikuspuntu ekologiko sozialetik. E, mm -hmm. ba, planeta delako guretzea, orduan hori bai, bai. gure interesa beh de, bai, delakoak ba, eta bizitoki hori gira. da Dian baina hori, e, planeta da guretzea eta zaindu behar, behar dugu e, politika ikusten dogutzen politikak suizidak dira azken bai. da e, doaz gure gure kontra da, da, da politiko doa... batzuk betetzeko epe motzera baina azkenean e, gizakion kontra bai bai onda gure hondarearen kontra eta gure bizitzaren kontra Ingurti xados. E, eta bueno, ba orain ba herri denda hau abendu amaieran, bueno, bai. abenduan izaten dana, eh? Bai. E, oso Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Ez ditu horrela Edo Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bueno, va ba, 2026 urteari begira, zer erronka dituzue? Eko, bai ekologistak martxan eta bai bisizaleak, zergatik ez? Bueno, uste du <coughs> bueno, e, berez urte polita izan dela, beti bueno, dause horitzarrez e, arazo potoloak munduan. Baina, bueno, zaiatzen gara, e, gure aktivismo agaz eta militantzi agaz, e, gauzak aldatzen eta beintzat e, gizartea kontzientziatzen, eta, bueno, e, berez aldaketak mugitzen, eta e, aurten, bez, bueno, 2008a zeira begira, be jarraituko dugu saltzan, eta printzipioz bueno, e, nahi dugu modu positiboan ikusi dana, oza, sea, gauzak txarto dauz, baina beti, E, modu positiboan bilatu bilatu ber da hori e, motivazioa bai. gausak aldatzeko bestela bai, horrela ogertzen du eh e, distmotivazio eta eh humore pizkatekin bi, bilatu ditugu bestela ez dago zer distopia ez da hori forma bat bizitzeko eh e, bat ikusteko baina horreta aparte guk eh gure izateko ez dago hori da orida, gonbidatun, gonbidatun nahi dugu ekintzara eh bakoitzak moduan baina Bueno, ba, e, mundu hobe baten alde. Vale. E, bale, da, bueno, bueno. jendeak ba harremanetan zu, jartzeko, e, ba B bai dauzkagu bueno, e, interneten badago da e, ekologista e, dauzka eh bueno, e, webunea webgune, dauka, interneten dago informazioa, e, dago ekoetzea e, ekologi e, ekologistan bai. Martxanen egoitza dago Aldezarrean, e, Pilota kalean. Eta gero, bueno, pues, telefonoz, edo bertan, e, e, arreta orduetan pues, Arreta orduetan bertaratuta Bait, bertaratuta Ar Batesne, Analogikoan Horain goiz ez errazagoa da baina, baina, edo bestela Instagramen Instagramen ekologistakek dauka Instagram kontua Bizizaleakek bai uh -huh. Eta Facebooken, pues igual, bai, Facebooken be posible da Baina Instagramen arazo ba e, barik mesu bat bidalita hori harremanetan eh, jentea harremanetan jarri aldar oso barik Pues hori, norbaitek baldin badauka propositoa beitu, asiko nahi ekologismo are bai. borroka en parte bai, arte, ba, pasa aiteke eh? eta... Bai, pasa, edo idatzi edo, bueno, eh, bakoitzak nahi duen moduan baina, bueno, hor gaus eh? vale. kalea, norainen ben herriden dauren produktu eta korutuekin, baina, bai. bueno aurrela A dos. Ados, Gabriel andugu, eh? ¿es? Bai, Gabri, hori da. Vale, ba Gabri, eskerrik asko. Ez zer gehitu behardugun. Ez edo... principies bueno, gonbidatzea, etortzera herri dendara, ez gauz kontsumismaren alde, baina kontsumismo hau edo kakotzartea bai. polita da. Kolektiboei bueno. laguntzeko eta bueno. Bausa pues, da hori... kontsumismoa tabesta da. Hau da militantzia ura, pariren bat egi, lagun bateri edo hau, poli... beste polita da, ba zer eh, bai. eh, erosteko eta Ados. E, zuri ez es galdetu asmakizuna Eska asmakizun batekin gabiltsa. Da ah, ba, ikusi ah, bai. ikus dadin herri dendako anistasuna. Ordun, Uy. zein da? Zer, o sea, e, e, galdera moduan dator. E, bueno, bon, bat da. Zer egiten da? Arabako gari irina, almendra irina, gurina, azukrea, arraultza, ekilore olioa, espeziak eta ainanako ainanako e, gatzarekin Hau da, zer da egiten da, osagai hauekin. Arabako gari irina, almendra irina, guriña, azukrea, arraultza ekilore olioa, espeziak, eta inainako, Ainarako oh, e, gatza. Jo, bat, e, ez dakit beres. Pistak dira, edera, meinakan, meinakan egiten dituzte, hori zen aurre aurreko elkarizketatuak jasotako pista, beste pista bat nahi dozu? Bai, bai mesedes. <laughs> vale, es dira poseitxuak. <laughs> eta meñakan egiten dira? Hori da, eta produktu hoiekin. Zer da? Ohoja. Eta logiko ba. ki, herri dendan saltzen da, bai. Horregatik ari gara tontakeria hau egiten. <laughs> Ai, em, e, polboroiak. Ez. Adiós. Ez ez tira. Asmatu du? Ah, bai. du? Asmatu <laughs> du. kauen la hostia. Gauen la hostia. Vas mató tú, va, salí tú ser, ¿orís ugo pensátu? Es tan espero, ni cada vez más te Gabri, tío, ya... Claro, es que hay gente que aplica la lógica, de ahora unas más tenditú, gau, Bueno, va... Bueno, igual va a nevcan información, ahora en conecta tú, ¿eh? Ah, bueno. Vaya, bueno, calea da información. Va, va, va, bueno. Saría y kusi barco da, ¿eh? Ve tú, ahuekin itzegin, en vez de iros a cogen de Batavil, De, Vaya, vay, vay, salía Vaya garuzu. penada, vegetariano Anaisela, ordune usted o testela, batera, garría, polvoroya Ah, pa... es, polvoroya que es Vaya veste gausaren ah, ah, bueno, vale, vale, vale Una vale. caliseta <risas> apañada Vaya, vay, vay Emelche, vay, vay Les pides cuentas a estos, vale, los de vale, la hirola vale. vale. Venga, Gabri Es que ricasco Bueno, vago a canta batekin ¿está? A la es Robert, vago a canta batekin A ver, a orquestu codugu, ¿eh? Si igual cantaren bat, a ver A ver, se toca atzenda <risas> Zertokatzen da... Ez, ez ditugu, a ber, ez ditugu... La lista, la lista vale. Bagoaz... Erokeria Music, Monsieur Le Crepe... Eta... Bueno... Temazonekin... Azkarazte mateza lleva boso eta txakurrai Ez kaktizu nola di joan aurrena ikasi da bestela izurrai Basaren gabe barratik nijoatalei banan gana zuzene Selektai da zazpikokin banan bana zuzene Eskeni jate mikroa baino gaurrenau aurreko hartan bezela Aurreko hartan zuzene Batzuk leprenden hemen ez tau ez zabilenik dan zanjotake Zapatilak, sandaliak eta baita botake Granet askotako biztan musikan bueltan All tribes welcome, daur du nikusietz Ba, entzun desue, eh? sai honetarako prestatua genukan asmakizuna, ya ja, berehala asmatu dute, pikutara joan zaigu sorpresa txoa, sugar horiakoek espolboroiak saltzen dituzte herri denda honetan, minakan egitakoak eta gainera ba, bueno, euskaliko produktuekin, ainanako gatzarekin eta arabako e, irinesbrenekin, almendra irinekin ta barbaras, bueno, negozio hori dastatzea, hori, ba, hemen da kasote aukera herri denda honetan. Eta guk horreak jarrituko dugu elkainsketekin eragileak elkeitattzearekin, eta orainba gurekin hemen e, zuzenean e, Bilboko erronda kalean, Ba, intzak urrutxaga Euskarriak Euskarazeko daukagu, atzalde honintza Bai, arratzalde hon Bueno, lehenengo aldia egiten dugula elkeizketa aurrez aurre Lehenago egiten genuen e, telefono zehala bedin eta aia bilboina aurreza aurre Bai, bai, hemen kontuak aldatzen aldazen da biltza Ba, esopresa politi izan da Bueno, urte, urte potentea izan da agian Euskarriak Euskarazen Zan, ni beintzat toki guztietan ikusi zaitu zet. Ze, ze, ze balantza egiten dezute 2008 egin egindezuten jarduaren eh, inguruan? Adibidez, ba, bueno, duela gutxi durangoen egin zenuten manifestazio jendetxoaren inguruan, eta uh -huh. eskuarte egiten zuen guztia. Ni justokatetu izu justu abendukoa, baina, bueno... Buka erakoa, eh? Bai, <laughs> ba, ez, egia da, orain dela bueno, 2008a bat garren urtean egintzen EH-en baitan barne prozesu bat, Eh bueno, orduko garaia hartan e, eragila beran eiko ahultzegoen eta bueno, ba hortik etorri zen, eh? Ausnarketa prozesu hori nondik jarraitu, nondik heldu, horretaz guztiaz pentsatzeko eta bueno ba, behin erabaki horiek hartuta eta ba así ginen ja e, erabaki berri horiekin edo oinarri berri horiekin jarduten eta egia da orduz gerozik ba lortu, lortu dela edo lortu dugula ba denon artean pixka bat eragila berriro ere indarbidean jartzen eta, eta urtetik urtera ba salto saltotxo bat ematen Bai jardunari begira eta baita ere ba, eragilea osatzen duten kide idagoke honez ere ba, azken urtetan gorakada, gorakada bat izan da. Eta 2008a bosta ere ba, egia esan orain atzera berri, begira jarrita e, oartzen aizen ba, zenbat kontu, konturekin ibili garen urtarrileetik abendura bitarte eta azkenekoa izan zen ba, abenduaren seian durango egindako manifestazioa eta egia esan ba, urtea amaitzeko e, guztura erantzunari dagokionez. E, egia da guztura egoteko euskarari dagokionez ez daukagula gaur egun e, behar beste arrazoi edo, alegia ba, borrokatzen jarraitzea dagokigula, baina badirudi e, badagoela euskararen inguruan edo larri aldi egoera honen inguruan kontzientzia hartze bat Eta, eta ikusi dugu, ez, ba abenduaren 3 eta azken ilabeteotan baita ere, ba nolabait euskera agendan badagoela. Beraz, e, ba jarraituko dugu 26 ere, ba indartxu. Mhm. Aipatu duzu larrialdegoera. Ezagutzen es elementu daude maigainean eramaten saituztenai, e, ba bueno, ez? Ba basalatzera ba, bueno, larrialdi egoera bat. Uhum pixka bat etahau Iñakiurre baszo soziolinguiztak e, ikerketa bat egin du eta horrain bat e, bueno, hainbat kontu jarri dira mail gainean eta pixka bat orain arteko uste batzuk ere irauli dira. horietako e, bat izan da bazi azken urtetan eta batez ere instituzioetatik eta, eta bar e, ba, bueno, jartzen zen e, norbanakoaren gain E, erabileran bera egin genuela esaten zen, ez? E, eta horren arrazoia zen, ba, Euskaldunok ez genuela Euskararen aldeko autua egiten. Eta pixka bat, iurre e, basoko horri guelta eman dio, eta aintz justu esan, esan duena da, edo atera den emaitza izan da, e, gure ahulgun garrantzitsuena gaitasuna dela. Alegia ez, ez dugula, gaitasun egokirik Euskarari eutxeal izateko. Eta dagoen gaitasunerako erabilera hori baina altuagoa dela. Eta, eta bueno, horrek erakusten du ez, atxikimendu handia e, dagoela. Baina e, ba, gureuluuneek garrantzitsona gaitasuna izanik ikusten dena da, azken urtetan ez dugula lortu euskaraz eroso arituko diren e, euskaldun horiek ezagutzaren bilakaera berean e, igotzea, Eta, eta gero ikusten duguna da baita ere, batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan nola oldarraldi judizial politiko honekin ba urte luzetan zehar e, borrokatuz lortu ditugun eskubide asko atzera e, botatzen ari direla. Eta hor ikusten duguna da, ba atzera bat, e, bueno, jada hasi garela atzera pauso batzuk ematen eta arrisko handia dagoela, ba, ba, azken amark, bi 2 hamarkadetan geldotze aro batean sartu gara, ez estelako lortu euskararen normalizazioan urrats sendorik ematea. Eta orain, ba joera horretan eh hasi garela eta arrisko ondia dagoela, ba joera hori eh Bizkor Bizkorrasteko Eta, eta hori ikusten dugu, bueno, Nafarroa garaian ere ofizialtasunarei dagokionez ez da e, bueno, jarraitzen duez e, ofiziala ez izaten. E, abenduaren amagostean beteziren ogoita meretzi urte zonifikazioaren legea onartu zenetik. E, jarraitzen dugu, ba, Nafar tarrak e, iru ere mutan zatituta, horren arabera eskubide batzuk aitortzen beste batzuk ez. Eta Iparra Euskal Herrian ere, ba, ba berdin ez, ofizialtasunik ez dago eta erabileran ere azken urteetan e, beraka da bat beraka bat Beraz, pf, ba osotasunean ikusten dena da, eh, ba aul gaudela eta gainera etorkizuneko proiektzioak ere, ba 10 urte barru eh arnazguneari gabe geratzeko arriskua dago. Euskaldun ongeiengoa eh 10 urte barru biziko da eta gaur egun ere eremu erdaldunetan. Beraz, hor daude, ba adirasle ugari Ba, esaten digutenak ez beste modu batea edo ez indar berezia jartzen hau irautzeko ba hasteko ba, arriskua dagoela. Mhm. Panorama honen aurrean e, gainera, eh sarete rhimu mugimendu bat e, Ba, bueno, ba, oan bi hori gabe edo komplexu gabe, e, independentziaren aldarria e, mai gainean e, jartzen desutenak. <gülüyor> bai, eta hori pixka bat baita ere, barne prozesu horretan hartutako erabakietako bat izan zen. E, hain justu ikustetzelako ezinbestekoa, Euskararen normalizazio prozesua benetan burutzeko, Euskal Herri Euskalduna eraikitzeko, ezinbestekoa dela gure marko politiko eta juridiko propioak izatea. Ikusi dugu, zer gertatzen den Frantziar eta Espainiar konstituzioen baitan, borroka asko eginez lortzen ditugu aurrera pausoak, eta horren adibide da, ez? Eh? Iruro geikoa marka da pizkunde bat egontzen, ikastolak, hauezkolak, eh, tokiko edabideak gauza pila bat sortu ziren, eta borroka asko eginda lortu zen ba, biziko egoera batetik eh, ba, egoera iraultzea, Eta gaur egun ere horrenbesteko esfortzu eginda apur bat geldotze garen unerako berriro ere atzera asteko arriskuan gaude. Beraz, e, ikusten dugu hori ezinbestekoa dela e, independentzia, ba, ba benetan e, ba Euskal Herri euskaldun bat eraiki eraiki nahi badugu eta azken urtetan ikusten ten e, euskararen gaia despolitizatzeko joera bat egon dela. Eta hor, ehatxeak ba, autoargia egin zuen, independentzia eta Euskararen arteko e, ba, ba, lotura hori begiudiztan jartzekoa. <hazitzen> Osongi, gero azto honetan ere ikusi ditzetegu e, Baionan e, prentza horreko bate ematen, Baionako epaitegian, no. zer zer dela ta, zer eskatzeko. Bai, bairailaren zazpian e, Euskal Euscalerren euskara lau militantek ekintza bat egin zuten e, Pirineo Atlantikoko departamentuko egoitzan eta bertan e, margotu zuten euskaraz bizi nahi dugu leloa aldarrikatzeko euskaraz bizi nahi dugula, euskaldunak e, gure egunerokoan zapalduta gaudela. Eta epaituko dituzte laukide oieko txailaren bostean, eta beraz aurreko larun batean urtarriaren hogetamaikan ba, mobilizazio masibo bat egiteko asma daukagu e, departamentuko egoitzaren atarian. hori ba, ba, Euskaraz nahi bizi nahi dugula aldarrikatzeko, eta Euskaldunak zapaltzea ba, ez dugula onartzen ba, tinko eta zuzen adirazteko. <hazitzen> Eta aurrera begira, bueno, adibidez eh badaukagu Piskundearen eh kontu hau abenduaren 27anen eh, Bilbon, baina bueno, aurrera begira eta zehazki euskara euskara datorren urtarri begira, se se nondik nondik nolako desute gutxi gorabera. Mm -hmm. Ba, bueno, kaleak hartzen jarraitzea ezinbestekoa ezinbestekot zat daukagu eta beraz, eh ba urtarrilaren ere kaleak kalea hartzeko asmoa daukagu. Jarraituko dugu en, Euskaldunon aurkako erasoak salatzen eta erasotzaileak seinalatzen, uste, uste dugu horiei ezinbesteko adela barduradun ba, horiek guztiak salatzea, ze ikusten ari gara azkenaldian aldian Euskaldunon aurkako holdar aldiori ba, batzuk oso arrotuta eta oso erraz dabiltzala Euskaldunon aurka egiten, eta eta beratz hoiek seinalatzea ezinbestekoa da kontzientzia hori hartzeko eta, eta gero adibidez apirilako 24 eta 25 e, euskaltzale independentisten topak eta egingo dugu hau orain dela 3 urte egintzen lenengo edizioa bilagonan hau bigarrena izango da azpeitian egingo dugu eta baita izango da espazio bat ba euskaltzaleak saretzeko e, eta, eta aurrera begirako ba asmo e, proposamendez berreinak jasotzeko eta, eta horiek lantzeko espazio bat. Eta bueno, apur bat e, urte bitarte hori hoietxek dira asmoak, ero aterako dira ziurrenik gauza bat eta beste. E, baina horrekin bueno, batera, orain gogoratzen da bila, Nafarroako ofizialtasunaren aldarriari ere ustea izango da helburua, nola datorren abenduan bergoi urte beteko diren, ba, baita ere eman nahi diogu horri lentasuna. Horra <gülüyor> ba, eh, asmoak hori, atozen hilabeterako, atorren bueno, urterako, bizkaia amaitzen gozas eta bakizu dakit bakisu urtea amaitzeekin batera jende askok eh ba, bere bere buruari amaite buru jartzen diola es eh? ba bueno urtetik aurrera ba hasiko naiz bisiketan gehiago ibiltzen edo jengoni naiz, gehiago perretzikotan edo taian norbaiten uma pentsatze jode, de ba datorren urtena hasiko naiz militatzen eta hasiko naiz militatzen euskaldune euskara senen Euskar no les esangoni oke Nola... bueno esangoni oke eh... Guk egiten dugun irakurketa hizkuntzaren aldeko borroka zentrala dela Euskal Herrian. Gu gainera e euskararen independentzio hori guk irudikatzen dugu euskararen errepublika e, horretan, beraz bestelako borroka batzuekin ere elkar el lotuta dagoen borroka bada e, euskararena, e, eta zentzu horretan ba hori, ez? E, zentrala dela, beraz ba behar dugula, jendea hizkuntzaren gaiari helduko diona, azken urtetan apaldutako bat izan dela. E, beste borroka guztiak ere beharrezko beharrezko direla. E, baina, bueno, ba, animatzeko eta parte hartzeko. Ba, oso ondo, intza mi esker elkaizketa dago hemen zuzenean herri dindatik, eta animo pila bat. Bai, eskerregazko zuei. Txaloak, a ber. Ez, ba, ez es que justo igual kant, kantas hartzera jodan zara, Eta ez sartu, porque badaukagu hemen elkarriztatatuko dugu ona urbildu den besero bat. Bai. Bueno, besero, bai. No, no, no. Bai, nahiko basenu. Ados. Ba, ba. ba, bueno, hemen gaude norekin? Bai, Eriko Sarro dirgen naz eta Ondarro Tignato, radizu irratiako kidinaz. Beitu, gainera irrati bateko kidea, justu beitu, nola baite. Bai, e, edo igual urbilduko gara onantza, justo. Bai, altavoz erdian ez egoteko, go. bueno, errieden eh, da honetara etorri izala. Eh, zer ikuste eribilizala edo zer erosten? Bueno, eh, gizien bat etorrenak, honase, zehuz ikuste da. Pizkat bortigin botea, ia zeretan montatea. Ikusten dote ondo dala, baina, bueno, pizkat eh, ba, ikusitxe, zeretako zen, ba, on, ondo betxatukazta. Eta, bueno, hamentxe, ba, pizkat hazen zinio dutxusta, hamentxe zeua zena zeuek. Ah, ados, ados. Eh, bueno, igual komentatu nahi duzu, zeho zer erosi duzu? Ez duzu zer erosi? Es, es, es, ez, ez du zeberosi. Pizkate ikusten bestik, es. Ah, ados, ados, ados. Bueno, horretara eh, ere, eh, torzaiz deskete, bueno, eh, ikusten haze produktu dauden, incluso lehenengo vuelta bat egin, gero bigarren vuelta baten ja erosi, bueno, bako itza egin nahi duzu en moduan. Ordune igual irratiaren inguruan itze dingo didazu? Bai, bai, bai, eee... Bueno, raiz urratia da, laur eta behatxe sortu zan e, irrati bat, e, sortu zan, e, ba... Lehen ba, Ondarruko gazetxe zerren da, gero urte batzuk e, berandua, ba... E, laur eta pasat eta ero, ba, hortxe da, e, Ondarruko kanpando horrein, eta oso ezagunera... Ba, zapatazule antolatzen da behilako bi milita bost urtetik aurrea eta, ba, bueno... Hortzen ba, beste irrati libre badana, otamazei urte daru ba, bisik, eta bueno, alako raizu be, ba, birtabe euren espazizu, baitxe be euren impulsu. Ados, ados, joe, ba, zuek ez dieten egon, orain dela aste batzuk, egin genuen sastraka, bueno, ere gure elarazte komoduak izan dira, izan direnak, baina etzarete egon, e, zera irrati libren topaketan? Faltan izan zaituztegu. Bueno, hori… <risa> Horrelako da bizitza, vai, vai. bai. Baina, hurren goren baten edo… Bueno, jende majo agon ginen, eh? jakin deza zuen. Osa, diinot, justomen eh, irrati libre guztiak eh, topatzea sastrakan, imposiblea izan zan, baina, bueno… Eh, ba, bueno, astutakoak edo, igual, eh, gonbida pena ezbazitza zuen heldu edo… jo ba, hori, ba jakin deizuen ondo egon zela eta hurren bat ere prestatuko dela, eta… Ba, ba bueno, ba, ia erradizue gonditekeen. Bueno, esperantzi da... Bueno. Esperantzi da da lo único, lo último que se pide. <laughs> es, es, es, bueno. Ia urrengun juteko, ba, esperantzi dan. Bueno, komentakot. Ados, ados. Ba, eskermi ya, eta, eta bueno, ba, orain bai, igual sartuko gara eh, urrengo es. Kanta bat jarriko dugu, bai, eta ja sartuko gara gure laugarren, bosgarren elkarrizketatuarekin. Bueno, Bilbo Antifako kidearekin. Orcéngarela J Martinaren ba azkenen azken susenekoa entzuten. Eta, bueno, eh, y bueno, ahora vamos a cambiar de idioma, eso sí, porque bueno, el el siguiente entrevistado pues nos lo ha pedido hacer en castellano y bueno, a ver, la Irola también habla castellano, eh? Hoy era un día igual un poco más de de euskera, pero bueno, aquí tenemos a ¿cómo te llamas? Tito, perdón. Tito. Tito. Tito, ha venido Tito de el recientemente creado eh, grupo colectivo Bilbo Antifa y entonces bueno, pues este, como he dicho al principio en la bueno, en la introducción de, de este directo, pues teníamos especial interés en, en enterarnos bien de bueno, pues eh, lo que viene lo que viene a aportar en la lucha antifascista a este nuevo colectivo de la la, la tan urgente lucha antifascista se ha dicho de paso tito cuéntanos bueno e eh, bueno pues nosotros el eh, bilbo antifascista eh, crece bueno nace un poco de, de mm, aterrizar y de coger la línea política de esquerral de antifascista que es un colectivo con bastante trayectoria y con muchos años de pues de organización y dando caña y aterrizarlo a la realidad de bilbo eh, Compartimos la misma visión y la misma línea política y al final, pues bueno, eh, ambos somos una organización de carácter obrero y popular que entiende el fascismo no solo como una tendencia política a nivel internacional que está a un auge, pues eh, en estos momentos lo estamos viendo, eh, sino también como eh, una de las características esenciales del Estado español, por ejemplo. Eh, vemos que están incrustados esos aparatos en eh, Tanto judicial, militar, la iglesia, la guardia civil Desde el golpe de estado del 39 el tardo franquismo Eso es y, y que al final está apoyada por, por, por sectores oligárquicos y la burguesía Y bueno, es por eso que, que creemos que es necesario una organización Y también reivindicamos una ruptura política con el estado fascista entonces nos basamos en en, en, en, bueno, en, un, en la línea que se llama la ruptura con el estado democrático y uh -huh. eh, Una ruptura es lo que hace falta, sí, porque eh. al final este Estado democrático no es más que no el entramado que se han inventado un atajo de fascistas para darle como una especie de revestimiento democrático al tardofranquismo, franquismo de toda la vida, que es característico de, del Estado que padecemos, no en el que vivimos, del Estado que padecemos. Y Bien. creemos que esa ruptura pues tiene que recogerse en unos puntos fundamentales, Eh, pues ...que es la autodeterminación, la amnistía... ...la ruptura con las organizaciones imperialistas... Eh, ...medidas de justicia social y, y etcétera. Uh -huh. De acuerdo. Eh, a ver, es un tema candente el tema del, del antifascismo... ...y bueno, eh, ya aprovecho para decir, para dar la pincelada... ...de que eh, en Irola y Ratia muy pronto vais a tener un programa... ...dedicado a la actualidad de la lucha antifascista... Eh, pues yo creo que a nivel mundial Y bueno, ya os iremos dando más detalles Pero bueno, que es un tema que nos preocupa No solo a la Irola eh, Y no solo a la gente de la Herridenda Sino yo creo que es una preocupación que yo creo que Va en aumento Y es eh, un poco reflejo de eso Que surja que surja este grupo eh, Bueno eh, Cuéntame un poco pues A nivel de 2025 o sea, Acabáis de fundar, ¿no? O de crear Sí, y, sí, y entonces bueno. me imagino que tendréis igual pues, los ojos puestos en, en ¿no? los desafíos o no desafíos. Bueno, lo, lo, el 2026, ¿qué os depara? Bueno, a nivel colectivo tenemos eh, planteado eh, varios puntos, eh, varias fechas específicas en el año como importantes, como la próxima puede ser en febrero, que es el, el aniversario de la victoria del Frente Popular, bueno, diferentes cosillas que ya iremos en nuestras redes eh, poniendo llamamientos. Entonces, bueno, pues le decimos a la gente que siga un poco nuestras redes, también que si quiere participar o quiere acercarse, que nos escriban a través de redes y estamos abiertos a... Lo estaba lo estaba planteando antes Perdón. me pilláis engullendo. No, que estaba comentando antes pule que justo me ha tomado un poco como el relevo ¿no? en otra en otras entrevistas y en la pregunta la estamos planteando ahora sí claro nuevos propósitos del año si alguien se tiene como propósito nuevo de este 2026 mira voy a empezar a militar así en algo en algo antifascista vamos a empezar a movernos antes de que De que suba la marea todavía más. ¿Qué puede hacer esa persona? ¿Cómo se pone en contacto con vosotros? Pues sobre todo eh, en redes o también en los eh, futuros llamamientos que hagamos. Sí, pero esas redes, eh, ¿cuáles son? Ah, pues Instagram y Twitter tenemos ¿Cómo, ahora, que es buscamos? Bilbo Antifascista bilbo antifascista en sí. Instagram y en Twitter. Sí, de acuerdo, eso es. Vale, yo y... creo que está fácil. Sí. Y a través de ahí enviar mensaje y de, es. de momento eso. Y si vale. no en alguna de las convocatorias que hagamos, eh, cualquiera se puede acercar a hablar directamente con nosotros y Claro. Mhm. Uh -huh. ¿Que tenéis alguna convocatoria ahora, ahora publicable? Mi, ahora no. mismo no, pero vale. ya digo que a nivel después de las vacaciones, ya de en acuerdo. enero o febrero, tendremos convocatorias. Estáis ahí cocinando unas buenas sí, convocatorias. Sí, sí. Muy bien, eh, pues hombre, claro, teníamos una, una adivinanza que nos la han destruido, <risa> tenemos que buscar adivinanzas más complejas. Y, y entonces, pues bueno, no sé si nos dejamos algún tema que quieras comentar. ¿Un poco nos puedes contar, por ejemplo, qué tenéis, eh, qué estáis vendiendo aquí en, en La Soca? Nosotros ahora mismo nada, es Esquerral de Antifartista sí que tiene. Ah, vale, vale. Y, y bueno, que le decimos a la gente que compre sus cosas, claro. <risa> de acuerdo. Y que tienen algo de, pues camisetas, gorros, creo que he visto, eh, bueno, cosas interesantes. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo y Nosotros esperamos tener el año que viene Ah, claro, claro El año que viene habrá Esquerra de la Antifascista Pero también Bilbo Antifa Eso Bueno, es. pues si hay unas camisetas Pues ya ya compraremos Siempre está bien Vale eh, Pues en principio ¿Aquí lo dejamos? Vale, perfecto Vale Va Esquerricasco, Bilbo Antifa Y concretamente Tito Tito Antifa Para los amigos Bueno, no Esquerricasco por estar aquí en la Irola Y nos vamos viendo por aquí Suéct Tau! sa deuko Zeriataz hori gaitza Zangaitza ez... Kaixo, berriz ere Bueno, kaixo eta ia ia ia Agur e, Badiru di edo, bai, Antza Hauek izan dira izan behar genituen Elkarrizketa guztiak Zazpiak ontxe dira es? Robert, ze hor du Edo badago urrengo elkarrizketaturen bat. Ah! Ai, badago zerbait... Oi, eske, karo, oso lanpetuta da biltza hemen zirikan. Nahen genuen zirikako norbait elkarrizketatu, baina oso oso lanpetuta daude. Ordun, Bea! Horutziko dugu, edo itxaron daiteke bi minutu bukatu arte. Ah, vale. Ba, zer, beste kantaren bat entzungo dugu? Edo, bueno, e... edo komentatuko dugu ze egunertar arte dagoen hau irekita, igual. Es, edo es. Badakigu. Es dakizkigu herria herridendako datak. Que vamos a repetir la herridenda. Qué días está. A ver, herridenda, ronda 12. Bai, hemen egongo da uste dot abenduak iraun bitartean, gero urtarrilan ez dago, es. Bueno, sin más, convocatoria lusatze aldera. Lasai. Ba hori, erronda kalea amabin, esan bezala erridenda azoka, daukazue, hemen biluoko ba, kolektibo askok, e, beraien materiala saltzen dute, e, Bueno, eta ba, konsu, konsumismoaz... Gaindosia izaten dugun garai hauetan ere ondo dago, ba bueno, ataltxo bat ona bideratzea. ber irakurtzen ari naiz, eh, Abenduaren 15etik urtarrilaren 3 egongo dagoela herri da. hau. Ordun, e, esan bezala, ba hori, eh, 3 bitartean hemen Errondatik pasa saitezkete, Erronda 12 eta ikusiko duzu ze nolako asoka daukazuen. Ados Eta eta bueno, ez dakit, bai, irtengo da neska hau? Claro, neska bat Bai, igual bat jarriko dugu hauek liberatu bitartean Eta ontxe gatoz vueltan, ja, programaizteko. izteko Dans ce paysage basque, les basques font les basques On voit ce que je veux dire Devant les frontons de Biarritz ou de Saint-Jean-de-Luz Folklo basca, folklo -basca. Bondis gracieusement En maniant le folklore à tour de bras Car le tourisme est leur métier. Chérie Masca Sanite zen turistak euskararetoan Nokoiklazepoantzen den gatzen dako ez gean. espartak demmentzialaren tema hau gelditzea, baina kom eh, seso di, loizihelgio porque he mehen ari gara zirikako kide batekin eh, eta ordu hauek oso oso lanpetuta dabiltza gaur. Eh, kaixo, nola duzu izena? Kaixo, Gontzal dut izena. Kaixo, Gontzal, zelan, zelan zabiz? Ondo, ondo, amen, eh, proiektu honetan buru belarri sartuta. Landalan, ez? Bai, bai, gustura. Gustura? Baina, bai, ba. gustura, zer ari zaret zaltzen? Bueno, Esatera, esaterako gaur? Eh, bueno, eh, erri den da, eh, zirikak, eh, zirika blokalan itza da, normalean li buruden da daukagu eta orain, erri den dari lekoa iteko, egin da, bigarren gelara liburuden da usapasatu, ah, eta hor, uh. e, esparru txikiago batean, pues libe, liburuden da sortu, ordon badago, lehenengo gelan e, erakunde desberdinen e, materiala, eta bigarren gelan, uh -huh. zirika liburuden den eta beste oh. materiala, bueno, elastikoak, eta sudadera, gauza no. gau ez dira, baina gehien bat, e, liburuaak. Bai, hori ez, dakien, ez, dakien, ez dakienaren, dakienaren zako, Bauri, erronta amabi, urte osoan zehar badagoela hemen sirika liburu denda, eta oso animatuak zarete gainera, porque material guztia pasatu zuen e, beste gela horretara, o sea, unos máquinas Bai, eh, bai, lan haizan da, baina bueno, zirika ez da soilik, bueno, liburu denda kritiko bat da, bai. baina lokal eta erakunde anti, antigapitalista eta horretarako sortua Askoren. dago. O sea, erakunde asko batzen dira hemen e, lokal honetan, aurkezpenak egiten dira, asambladak, gauza asko, ko liburu dendaa eh kritikoa gausa garantiztua da vale bideragarria ekonomikoki izateko, eta baita pentsamendua zabaltzeko ere, ez da soilik mm -hmm. e, denda bat. auskos gehiago. Bai, bai, e, a ber, bai, hori oso laburpen, bai, makala izan da, e, ba, jendeak jagin desan, ez, e, nola baita e, urtean zehar urubildu ur, ur daitekela ona, ba, ez dakit, e, ez dakit ze, hausita, hausiri buruzko, ba, liburu interesgarri garri bat erostera, baita ere igual, ez dakit zeren aurkespenetara, e, Denetarik egon daitekemen zirikan, ez dakien enetzako. Eta, eta, bueno, zertan zer, zer ari zarete, bueno, edo zertan ari zarete... 2236a begira Sirikatik. Bueno, pues gauza asko, eh e, gauza ja, be agenda beteta dago eta jarraituko du. Pues, e, gogoratzen doan noien abiez, eh pues yo e, esa e, liburuak, e, bueno, askena eta berak e, Palestinaren inguruko eindituen liburuak, Palestinaren inguruak, pues eh itzulit, e, e, e, euskarara itzulita dago eta itzultzailea Iulen Gabriela da, da orkestera eta grau beste liburu aurkezpen batzuk dagoz erakunde dezberdinien ekitaldiak ere egongo dira batzarrak daude etengabe orduan, muimendua handia hori mm -hmm. beti dago eta bueno, batzutan gainizka gaude, baina hori senale da Bale posturas habiltzatela entzun dizut. Orduan eh, bueno, esaten eh, da moduan eh zernak on gustono pika edo esikizna da es, es, es, es, gustuko lekuan no, alda batek ez. Ori da. Bai, bai. da. Ori da, horrela da. Muy bien, Gonza, le sergeitzerik edo bueno, jendea animatu da dia, ¿es? Bai, posa, hori, eh, hori hau eh, herri ekimen bat da, herri dendaia zakit pues, da urte baino gehiago darama hemen, oso bai. arrakastatua da eta oso okela. egon kortua dago. Bai, ba, eta, da, daude pilloa, eh? o sea, bai, da kolektibo Pilloa, Berrogei herri mugimendu Bai. E, sartu dira herri dendan bere materiala sartzen eta e, bueno, dira lortzeko tresna bata, baina baita ideiak zabaltzeko eze, tresna bata, eta izenak duen moduan, pues, zirika hori, zirika aukera zinobea gizarte honetan ere bata. Gero eta honetan, bai. ez? Bai. Ados, ba, gontzal, ba, zuri eskerrak emanez, eh, herri den ere eskerrak emanez, baia ja, itxi beharko dugu hemen asuntoa. Bueno, pues a Irola Erratiari, e, lan e, bikaina egiten duzu eta ba. behar arraskoak sari hiri e, batzutan gris honetan. Vale, ba, ba eskermila, ezertzen dizu Gogontzal. Venga, bueno naizan. Agor estan principio otra coye kinaski de la salud pro ya whatsapp chachi chachi no pa bu luvensa yo chimo tu dice el otro potencial kerico plazas andi da putil dilos tu sai tu dia era cuchi agianes tu na nsego y en na vez ay ni chusi askemo y kano en dialecto a biza maila. maila DENA nada en balimba da ki da tsatsen tras cos evadistes ya uilla buri keska no Eta batira udalun horipsinesko holdaga Zdein pohta ez baltitu bena otkaten Lagoaren txori atxori, bigu fogaten Zitzik ez bada ere ez ahantzim ezkoa Lurikusitado hainikolako atrakzioa Espartak bitxiringo, laizola da bide elkin Zatuta folklox baskele ez dila gehiago Este que dan en España que nascan prinzipio a ser la cojequinaski Derasalduco yawaso canchaski chaski Fokan maskache ibasken este que Bueno, esan dugu esgoazela hemendik Eh, España directo, como duco, la que era hecho bat, eginga, ¿eh? Eta, arduinba, sartuko gara una aso kara. bueno, ikusteko ea se landoane... Sera, lotura inalambrikoa, eta norbaiteri galdentzeko... ¡Ay, ay! Norbaiteri galdentzeko, ia, sertan narizarete... A ver, suek, Nesa, sertan arizarete hemen herridendan. Hemen, que agenda, Erosten. A beitu, agenda, baña... Bibiato, sei, ¿eh? Ay, adelantándonos ya, los acontecimientos. Bale, bale, ez es que nik ikus izan ditutu, eh, abuztuan eh, 2005-etagozteko asaltzen, eh, eta hau berria da. Berria, berria. Vale, beste ezer eh, ikusteko… Kamiseta. A ver. Kamisetak. Vale, kamisetak. Bale, kamisetak, naiko politak, urdinak Mugimendu sozialistakoak. Socialista. Mugimendu sozialistakoak. Bale, muy bien, bale. Zeo zer gehiago, komentatzeko, es? Oso. Es, bale, a ber, ia hemen animatzen den norbait Hemen norbait Euskalduna? Uriest. Es, ez da Euskaldunik? Uriest. Ah, hemen da euskaldun bat! Zer, zertan sauditza bine, azokar? E, bueno, batez ere kuskuseatzen, a berra zer den, fijo baietz. Onda portatu zara? Ez. Ez? <gülüyor> e, ez. ez eta hori ah, ba, ba, oh. da garrantzitzu den, baina. Baina jauziko dago pariren bat. Bai, baina gaizki portatzen ati, ah, ah, justo. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Sagit liburuak zertan dago kasu ilusioa edo ba denetarik, eh? Ba, nik normalean urterero aste dut tasa bat. Osea, mugimendu edo erri mugimendu baten tasa bat eta orduan noa urtero urtero ba nire Ni de cajón haste eta gozaltzeko ba egunero tasa batekin gozatu tasa baleseri ez Eragile edo horrekin erlazio erla ona izan behar duzu porque egunero gozaltzea es kafea horrekin, ¿es? Bueno, o sea, nire buruari gogora asteko zertan gauden, ¿es? O sea, en plan goizero, en plan aversior. <risa> vale, vale. A ver, vino de guchekin batia a llegatzen ari dan señalea porque no tengo jo claro. Ah. Gutziago, ¿es? Ah. Oh, a ver. Bai. A ver, Hemen, euskaldun gehiago, a ver, ies egiten dute, eh, norako da jendea. A ver, euskalduna zara? Euskalduna, es? Kaixo, euskalduna es, boltse eta Palestinarekin elkartasunek, ba, gurekin egon zinen, bai. A ver, euskalduni, keseginies? es eginiez. Ah, es, ai, ies egiten dute. Bueno, Baori, Hemen, Valendria.pt faltada. Hemen Gabri, beste behin es dogu elkarrisketatuko. Es da horren berarterako asuntoa. Vale, Bal, bueno, hemen itxi behar dugu, saiak eratxoa egin da eh? Ba hori jende e, gente en general ronda 12 herri e, denda hasta el 3 de enero. Baiurtarriren e, hiru arte, hemen herri denda ezdaki berrogei kolektiboezdaki esan duten, eta hori ba, hemen itxi beharko dugu emisioa gaurkos. ta, hori bueno, ba, urte barron hirolaren partetik, es oriona que es dago izango porque es gara cristal que es vaina urte barrión vai es urte barrión eta ori, eh, pa ori laster arte